ni karibu katika shule ya Biblia katika wiki leo hamishi uh, tarehe 29 Aprili mwaka 2021 tumesomewa mistari mingi ya mlango wa 37 mstari ko 36 ya wa 37 wa kitabu cha Manzo yote inahusu kisa kimoja kikubwa mlichokusikia kwa ufupi tu niseme kwa ufupi kwamba mtoto wa, ya, wa Yakobo e ee, anayejulikana kama Yusufu eh ana akiwa namba 17 eh ee, anapendwa na baba yake babake yake mzazi Yakobo kwa sababu ya tabia yake njema mm. na dakana alikuwa analeta taarifa za matendo mabaya watoto. wa watoto watu wanafanya matendo mabaya eh ee, baba yake akampenda na nyongeza anasema kwa sababu ile mtoto alikuwa mtoto wake wa uzeeni kwa hiyo vile vile tujaribu tutatoa watoto wa uzeeni ili sote tupende ndio Biblia inatufundisha hapo eh ee, e, sasa wale ndugu zake walimuona anapendwa wakamchukia zaidi tukaona kwamba pia aliota ndoto eh na pitisha tu hiki kisa kwa baadhi ya mstari tshubi hapo katikati usipoisoma mingine kwetu tunakikumbuka akaota ndoto ya kwanza ndoto ya pili ndoto ilikuwa inaoanisha kwamba Mungu atakuja kumuinua mtu mkubwa Hawa ndugu zake watamtumikia na sio katika ubaya ni kwamba Mungu kwa kawaida huwa na watu wakubwa na wadogo kama kusudi yake yani okay, hayo okay, okay. e, kiongozi ndio asiye na uchaguzi ulikuwa si wa kwake ni wa Mungu kwa hiyo ni kama wanapambana na makusudi ya Mungu ndio hii mambo ya namna hiyo hapo duniani e, watu wanapenda kupambana na makusudi ya Mungu e, basi wa baba yake akamtuma e, kwenda kuangalia walipokuwa na hasa watoto wa wale wawili Bila na Zifa eh inaonekana kwamba wana matatizo wakakubaliana kwamba tumtupe wametumia neno Eh wametumia neno birika, iki sio context kweli. Kaaaaaaaaa kwenye King James, sio birika Birika ni chomo cha nyumbani, lakini ni kama kisima ambacho kilikuwa kina maji. Kamtupa mle baadaye wakamuuza, ndio wakaenda naye mishi. Ndio kwa huku. Leo ni tunaona habari za Yusufu kwa mara ya kwanza. Eh bado kuna milango na mitatu kutoka mlango 50 wa kitafuta manza ambao tulikiza zamani. Bado tutaendelea nacho. Hiyo milango iliyobaki, kutoka mlango wa wiki wiki ijayo mlango wa 38. Tunaona habari za Yuda peke yake. Habari sio nzuri sana. Baada ya hapo tutaona ni habari za Yusufu kuanzia hapo mpaka mwisho. Mungu atakuwa na nena na sisi. tabia ya Mungu. Mungu analeta eh, habari kuhusu watu wapi, yingine nzuri, yingine mbaya ili kusudi atufundishe sisi maisha yetu. Kwa hiyo tutakuwa hatusomi hiki kisa kwa maana ya kwamba ni kisa tu, bali tu Mungu anatufundisha kupitia maisha ya Yusufu wiki za nyuma tuliona inshawe kutufundisha kutupitia kwa maisha ya Yakobo e, kuanzia mlango wa 27 mpaka wiki iliyopita we japo wiki ya iliyopita tuliona maisha kujifunza kupitia mlango wa Esau mlango wa nyuma kabla tuliona maisha ya Isaka tuliona maisha ya Ibrahimu tu, tulii kujifunza kupitia maisha ya Nuhu e, na watabu wengine kama enoko baadaye maisha ya habiri watoto wa Adamu na Adamu na Hawa Eva kwa hiyo Mungu anatusafunisha ana kupitia Eh eh hadithi tofauti au mahubiri tofauti. Amina. Kwa hiyo ili kusuje atutengeneze. Na ndio maana ya kuhubiri, kusoma Biblia peke yake si chochote, ni kuyaweka yale yani maisha katika uhalisia wa maisha yetu. Eh, sasa kama ilikuwa ni kama utangulizi kidogo, lakini hebu tu tuelewe cha leo au eh mahubiri ya leo yana vitu vingi tutaona vitu vitano na nitanipitia kwanza kwa ufupi kabla ya ku, kuenda kwa undani wa aya kimoja lakini kichwa kifuu kabisa kwa hiyo tunaweza kusema nicho kiona kinasema eh, maisha ya Yusuf na nduguze eh, mwenye haki kuchukiwa na wasio haki maisha ya Yusuf na nduguze mwenye haki kuchukiwa na wasio haki yaliopata Yusuf kwa sababu alikuwa mwenye haki Eh tutaona kwamba walimchukia tu bure. Eh na Biblia inasema Kristo anasema eh Kristo anasema walimchukia bure. Eh, leo hii dunia inamtakia Kristo bure. Kosa leo ufanye Kristo nini? Dunia inampenda Kristo. Kosa leo wafanyia nini? Kosa leo ambe wasilewe. Kosa leo ambe wasizini. Kosa leo ambe wasifanye uasharati. Kosa leo ambe wasiibe wasioe wasioe mimba wasiangalie picha chafu hicho licho na hayo ni maisha ya mwenye haki amina tuko pamoja tuko tayari kwenda na, na, na Mungu katika mdundo huu basi twende kama mwenye haki yusufu ambao tutaona kwanza kabisa eh tutakaoiona na nitaipitia baadaye lakini ni tu e, tuta, tutaona maisha ya yusufu kama tasira ya Kristo aliyekuwa anakuja baadaye alikuja tutaona yusufu ni taswira ya Kristo na tutajifunza mambo mengi we kutosha tu katika ilo elewa eh na tutaona Mungu anaweza pia akatumia maisha ya moja wetu hapa au ya sisi hapa au yoyote wa dunia hii kama taswira ya utakatifu eh maisha ya sisi wodi apitaiona eh e ndoto ya makusudi makubwa ya Mungu kwa watu Mungu wake Mungu anaweza kaleta ndoto ya makusudi makubwa kwa kawaida kwa watu wake na zile ndoto zinazohubiriwa makanisani hazifanani hivi kwani kwa mfano kuna kitu inaitwa fake man au fedha fake fedha ambazo sio eh, fedha bakili Ukiangalia kwa macho uwa inatofautiana na fedha original havitofautiane ndio sio naoga tuwe macho vinafanana vile vile kuna mahubiri fake hata hayo yanaitwa ndoto lakini sio tutaka lesoma eh lazima tuenda la, na la kitu original na fake na ni vitu vya kawaida tu katika maisha ya kila siku kwa hiyo hoja hapa mtu anaona makusudi makubwa ya Mungu anaweza kuyaleta katika ndoto eh za wacha Mungu wake kama kusudi yake makubwa tunaona kwamba hizi ndoto zilikuwa hazimfaidishi Yusufu kama Yusufu yeye eh. zilikuwa zinaleta mpango mkubwa wa Mungu katika ukombozi wa wanadamu kwa hiyo hata tokaiona inahusu eh, ni, ni hoja ya kusikitisha kidogo lakini ni nzuri kujifunza vitu kitu hata na kusikitisha na vinatuletea furaha eh hivi wewe niulize kwa mfano watu wanaojifunza hadithi au anao fuatiliaa zile tamthilia sio nzuri sana siziungwe mkono na toa ufana ya kufurahisha sana ya watu wanacheza wana wanafurahi wana wameshiba na ile ya kuona mtu ameenda umeterekezwa baadaye amekwenda Mungu amemsaidia ametoka akapona pona, pona katika hatari akafika akafika salama ipi inakuwa inavutia na watu naipenda ni ile ya kucheka cheka ile ya ya majozi ya, ya majozi sasa kama vitu vya duniani mienye, ndo, hivu, Kwa hiyo tunaona eh, eh, eh, eh, hiyo nayo ni mfano. kitu ambacho kidogo ni ya tatu wema mara nyingi ndio hupanga kuku tutaona ndugu zake ndio na majirani hiyo nayo maisha kama wanadamu. nyingine 4 E, mtu asie pinga ubaya eh anakuwa sehemu ya ubaya. Yaani kule kukaa neutral kama kuna ubaya unaendelea e, kuna ubaya unaendelea. Eh mzuri ni makanisani kuna maovu yanaendelea katika ya jamii watu wanaacha kuyagusa wanahubiri vitu vingine Kuto kuyagusa hata kama huyafanyi unakuwa sehemu ya ule uovu usiposhiriki katika kukemea amina, amina. eh uovu unapokuwa unaendelea ubaya dhuluma e, e, uonevu unapoaendelea bila bila yule ambaye hata hata usiposhiriki asipopingana nao asipopiga kelele anakuwa na, niikuwa naomba mlangu ule ufunguliwe eh anakuwa ana, ana, anakuwa sehemu ya ule ubaya anakuwa sehemu ya ule ubaya eh, amina eh hoja ya mwisho na tuombeane heri tuweze kujipatia zote ni muhimu sana eh. Hoja ya mwisho ambayo tunaiona tunaoiona ya 5 na ya mwisho itakuwa inasema Eh eh ni nini ni, ni angalie ni kwa Ya ndadhi ni, ni ni kojo kubwa kia. Inasema wale wakuumi zao eh e, hugeuka eh wale wakuumi zao hugeuka na kuja kuku eh huku kama kuku kukupigia magoti E, inatokea, mtu tokea muda watu wanaanza kafaya lakini kiti ukisimama na Mungu baadaye utaona wale watu wanakuja wanageuka wanaku wanakuja kukuangukia ndivyo ilivyo utaiona eh kwa hiyo hizo hoja tano utaziona turudi sasa katika zile hoja zilipoanzia kwanza Tuanza na ile ya kwanza kabisa hoja kubwa na tuangalie tuangalie ya kihistoria kama katika maisha yetu ya sasa ya dakika hii ya kila siku ya wiki hii ya kila siku kwa tunaona hoja ya kwanza kabisa ndio maisha ya Yusufu kama tasira ya Kristo nitoe kama kwa katika mistari tusome Tusome mlango wa 37 pale tulipo wa, tulipo eh, mlango alewa, saba. wa leo wa 37 Tusome eh, mstari wa 2 mstari wa 2 unasema mstari wa 2 unasema hivi ndivyo vizazi vya Yakobo Yusufu akiwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake naye alikuwa kijana pamoja na wana wa na wana wa wake za babaye Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya eh habari za ndugu zake ambazo sio nzuri eh ana ana, ana ni, ni twende katika agano jipya twende katika kitabu cha labda kwa ajili ya muda kwa sababu labda leo mwanga wa kutosha twende katika nyingine itakuwa inasema kichwani eh, eh nafikiri msitamini eh, lakini kwa, kwa Mr. Hingo tusome katika kitabu cha Yohana, Yohana mlango ule wa saba So ule mstari kuanzia mstari wa 5 anasema hivi. Kuanzia mstari ule wa 5 anasema hivi. E, anasema maana hata nduguze hawakumwamini. Basi Yesu akawaambia, "Haujafika bado wakati wangu." ila wakati wenu huko siku zote msali wa saba anasema hivi ulimwengu hauwezi kuachukia ninyi bali hunichukia mimi kwa sababu naushuhudia kuwa kazi zake ni za uovu ndinganika sasa tunamwona Kristo yeye anachukiwa anawambia watu wengine anasema nyie hamna tatizo hakuna naye wachukia hii ni tafsira ya Yusufu vivyo yusufu kilichofanya kimoja wapo kile kifanya achukiwe na ndugu zake ni kwa sababu alikuwa anawashuhudia uovu. Na hivi kuna watoto wanafanya mchafu mbaya kabisa. Eh wanaaibwa. Baadaye unapoda mzazi anakuja kugundua mtoto wake ameshafikia ameshakuwa kibaka. Kama taarifa njezipata mapema aliyochukua e, hatua. Kwa hiyo yu, Yusufu anawashuhudia ndugu zake kama Kristo alivyoshuhudia ndugu zake dunia kwa sababu anaitwa maana wa mtu jina jingine la Kristo maana wa mtu eh anasema ndio sababu inao inayofanya dunia ilechukie leo hii tukimhudili Kristo tukuhudili neno la Mungu lazima dunia itchukie Ukiona unaishi na watu wa dunia walevi, hawana shida, watu wa kama nifu, kile kiti, kichoti kile, wavuta bagi, watu dani uko sawa nao, wa wazinifu, watu wasiofuata utaratibu wote ule, Ukaona uko sawa nao unahubiri sawa, hakuna shida wanaenda kwa sadaka, ujue kuhubiri kama Kristo. Ndio maana. Amen. Nataka nisikie maneno. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu kwa faida sasa tuingie mpige katika hii 31 paundani kidogo. mungu Nilihuhamishia wanadamu. Eh, na sitaenda fare kwa sababu baadhi ya maandiko ma hiyo ni wanadatu, Hakuna mwanzo wa kutosha. Eh, lakini itaelezewa. Kutumia mali ba, ya wanadamu ili eh, kwa ajili ya tafsira fri ili ushudi hiyo tafsira picha ya mambo. Kwa mfano, Kristo alikuwa nakili sana mifano. Aliweza kuhubiri moja kwa moja lakini anasema kira kutumia mifano hakufundisha chochote. Kwaana Mungu anatumia mifano ya wanadamu ili kusudi afikisha ujumbe wake. Eh? Kwa mfano, kwa mfano, Mungu ana mtumia Habiri, Ndugu yake Kaini, kuonyesha tasira ya waovu Kaini na tasira wa Kaburi. Lakini ili kusudi watu tujifunze kuachana na maisha kama ya Kaini, tuchukue maisha kama ya Habiri. Kwa sababu ana sema Mungu anatumia kafila ya Yusufu hapa. Ili Yusufu tujifunze maisha. wasal kuna kula Yusufu tabona milango ijayo alishinda jaribu la ajabu sana mbalo nani ukamfata vijana wa leo wanaume wa leo watakae fida jaribu la kujaribu kama zimejaribu na mke wake Yusufu eh, mke wake Potifa. Kwa eh. Mungu anatupa kafila ya mtu kama yule eh. ili kusudi atuandaye alikuwa anamtumia wakati huo Kristo alikuwa hajaja kwa hiyo analeta taswira ya vitu ambavyo baadaye vitakuja kukabilika katika Kristo na leo hii bado tu uh, hata kama Kristo hajaja bado ni tu, vizuri uh, tujifunze kwa sababu Kristo ni Kristo yeye ni Mungu wao tu kiji nigania kama nitapata macho yangu yakilingana na ya Yesufu nitafurahia kwa sababu roho amemtoa kama taswira mcha Mungu na mtakatifu eh. Kwa hiyo, tunaona kwamba Mungu anapenda kutumia watu kama ama taswira kwa lengo la kufundisha utakatifu e, cha Mungu e, na kutuonyesha kwamba tunaweza kwa vile Mungu anatutolea mfano wa Ayubu kutuonyesha kwamba ukipitia katika taabu ukauguwa uka, hata ukafiwa hata ukafungwa hata ukatengwa hata ukachukiwa bado usijiuue usikate tamaa usijinyome wakati utafika yale matatizo Mungu anaye kaayaondoa kwa hiyo anatupa taswira za watu wana maisha sasa tumone Yusufu kama mfano wa Kristo eh sema tofauti tofauti eh, kwenye mlango wa leo eh Yusufu analinganaje na Kristo yani ni taswira hawalingani kwa maana wako sawa hapana lakini ni mfano eh mfano kama vile unapotumia ramani ya Tanzania ukaiangalia ramani yote ugaiona kuanzia mkoa wa juu mpaka wa chini wa mpaka wa wa mchanaiki mpaka la kama ramani tu kama taswira lakini nchi nzima huiwezi yote ni kubwa. Kwa hiyo Mungu anatupa Yusufu kama ramani ili tu mipate picha ya Kristo eh? Na kwa sababu tuna uwezo wa kulingana na Yusufu sio Kristo moja kwa moja lakini tunajumla hapa mtafuta Kristo na kumlingana kila kukicha eh? Mtu angalie ustani kwa mfano wa tuone wanao urganishwa mstari wa 28 na sura ya leo anasema hivi mstari ule wa 28 na anasema hivi tuangalie ufananio uliopo mstari wa, wa 28 na anasema wakapita wafanye biashara wa midiani basi wakamtoa yusufu wakampandisha kumtoa katika kisima ametumia neno birika, ni Kiswahili ni hizi biblia za Kiswahili zimekosewa makusudi eh Wakamuuza Yusufu kwa Waishimaeli kwa vipande vya fedha 20 nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Kristo naye aliuzwa. Aliyetoa wazo wa kumuuza hapa ni nani? Ni Juda, ndio sio? Nduguze anaitwa Juda. Vile vile Wayahudi ambao ndio uzawa wa Juda ndio uliyomuuza Yesu. Kwa naona tafsira watu wakawapimia vipande Yesu aliuuzwa kwa vipande 30. Kuna, kuna sababu tofauti kuhu wanauzuwa kwa aina 20 kwa sababu baada alikuwa mdogo kwenye kitabu cha mambo ya walawi watu walipokuwa na kamato utumali wanapewa kwa hela waleokuwa wanaenda wanaimba wanakamata wanauzwa e, kwa hiyo yeye walimuuza kama mwizi au kama mkosaji na yule na na Kristo wote mmoja anamuona kwa fanana 34 baada ya 20. Kwa hiyo wote tunaona kwamba wanafanana kwa kuuzwa. Lakini twende sehemu nyingine. Eh? Twende katika mlango wa saba wa leo, some ule mstari wa ishirini 23. Eh? Tumeshaona kwa nini Mungu anatumia, anatupa hii tafsira. Tunaona kwamba Mungu anatutaka tuweze kumlingana kutupikia kwa watu ambao nao wana mapungufu kama sisi. Eh? Ukwenda kijana wako akamlingana na Yusufu, mshukuru Mungu sio wengi wanaopatikana na maneno hiyo. Eh na hawatakuepuka sisi. Eh Kama wapo ni wakuhesabu kwa vidole. Nani ya taifa kubwa kama Tanzania. Kisao ule wa 23 tuangalie ulingarifu mwingine. Kwa kwanza tumeshaona watu wanauzwa kwa vipande za fedha. Wanauzwa na Wayahudi, na Yuda. Eh wa 23 nasema ikawa Yusufu alipofika kwa nduguze wakamvua Yusufu kanzu yake kazo ile ndefu aliyoivaa ikienda sina maeneo Kristo ule wa wa tuone kitu kilichofanyika pale Mathayo Biblia inasema Eh vile anasema wakamvua nguo wakamvika mavazi mekundu na zile lake wakalipigia kura unaona kwamba Yesu wanamnya, wanamvua na Yesu anafanya nini wanamvua wote wanawauza mpaka sasa tunaona mambo mawili makubwa hata matatu ambayo haya yatokea kwa yeyote aliyeko hapa au alitoa enjua lakini Yusufu tunayaona yanatokea tunajua makusudi ya tuna Mungu kutupa taswira ni kutufunisha eh. Tunaona wote wanawavua nguo eh unaona twende katika mlango wa sura 37 mwanzo sasa twende 30 na 44 sehemu nyingine tuko sokoto mambo ya 44 baadaye aliyomkuta Yusufu kaso aliendea kufanana na Kristo sio kwenye mlango wa leo hata kule mbele eh mlango wa 44 usani ule wa kumi 14 biblia inasema akaja yuda na ndugu zake nyumbani kwa Yusufu naye mwenyewe alikuwamo, nao wakamwangukia fudi fudi eh tunaona ndugu zake huko mbele wale waliyomuuza wale walio pesa wanakuja wanamwangukia bwana wafuta chakula kwake wafuta maisha wanataka ku, kuishi wanaomba msaada kwake hebu eh, eh, ukisoma katika matayo 20 eh, matayo 10 no, katika wafilipi mbili kumi, biblia inasema na wale walio hiyo ile kwenye fulo nasema na wale walio mchoma wale walio mkataa kristo watamwona watamhofu watamdiria watamwangikia wat, yani watalala chini kwa saa atakuja na nguvu kama ni sehemu kwenye funa lakini kwenye wa filipi bango la 2:10 vivyo anasema na kila goti litapigwa mbele ya Kristo hata yale magoti yale yokuwa yamesimama yanambona Kristo licha chote ewe eh, anamuita mwana haramu yanafanya nini siku ya siku takapopita katika yakati la kufunga ukwasa wa ndugu huu eh tazama zinakuja asema bwana eh watu wote watalala chini watampigia Yesu watamw inania E, tunaona hicho kitu kinachidiwa kwa hawa watu wawezaje kusema sasa eh, inatufundisha nini inatufundisha kwamba tuna jukumu la kwa mwanakristo hata bado tuna nafasi tusinge tuongea katika maficho amina amina haluna eh, yes emempeleka eh, katika mwanzo 37 ule wa leo somo ya mstari wa 11 tuendelee kulinganisha hawa wawili nsara ya 11. Nani anaye anayependa Mungu amtumie kama taswira ya ya bwana maisha yake anasema yule mtoto yule baba yule mama e, ni nifanya, anitumye, anitumye taswira, taswira ya wachabungu Mungu wako. Eh, mimi mwenyewe ningetamani Mungu angefanya anipe taswira anitumie kama taswira ya Kristo. Mungu ndicho anachotupa taswira ya wanadamu kama Yusufu ili kusudi tutakasike ndio makusudi ya Mungu Tuopoke ndio makusudi ya Mungu eh. ha hataki tuone maisha yanayo tusiyoweza kuyafikia Usa Mungu wa Kristo amkini uko juu sana lakini wa Yusufu tunaoe tunaweza tukashinda vishawishi vya washerati kama alivyoshinda Yusufu kwa tafsira hii eh endelee tuwe msali ule na moja Anasema hivi, ara shababi sura moja bila nasema huko bango 37 kwa hiyo nikisema bwa mstari bila kutaja suro, yu, sura ujio tu moja kwa sura ya 37 tena 11 nasema hivi ndugu zake wakamhusudu king james imetumia neno waka, ni kama wakam wakamonea wivu waka, kuhusudu ni kama kutamani kuwa kama yeye si ndio sio hiki anachosema kwenye king james ndugu zake hawakumu nsudu kama yeye hawakuwa tayari hawakupenda kuwa mtakatifu kama Yusufu hayakuwa haya mapezi yao ndio simamna ngambia Biblia ya Kiswahili e, tu, mbele tunakuja kujitafsiri kazi tuta e, tutasoma King James tutaifafiri kwa Kiswahili eh kwa lakini ndio sababu nina, nina King James hapa e, lazima niwe nayo kulinganisha na sehemu kubwa na kuwa tayari nilisha iko hapa inakuwa inatuongoza Eh hatutopakumia Biblia ya Kiswahili bila kuwa na King James kwa lugha ya kigeni mda wote. Inaweza kuwa ngumu sana mapungufu makubwa, lakini tula, kwa King James kwa moja, zake wakamhusubua tu kimsingi wivu. E, tusome katika Marko tu tunalenga kumlinganisha Kristo na na, na na Yusufu au Yusufu na Kristo kimsingi eh so katika kitabu cha Marko mlango wa 15:10 inasema Marko inasema hivi unasema sasa bwana tunasoma vitu vingi vinavyohusuka kitu kimoja tunataka tule tushide e, Nane anapenda kula vijiko vitatu au kula vijiko mpaka utakapo, utakapo kitupa chini yule anayopenda ni ile ni shida. Sio unayokula kama kiji ko ha, hatutaki kuwa ya yana magari sana Yanachomua nene kamoja yanachomoa yanaanza kudanganya maneno yake yote kwa kama kamoja Tunakuwa tuna tunashiba. Shuda lote tunazunguka katika Biblia sehemu tofauti tofauti na tutakuwa tofauti. Mimi na eh kwa Marko 15 bila msali ule wa kumi tumeona kule kwenye mwanzo wa 37 wale ndugu zake walim walimonea wivu walim walimonea hasuda e? wa kumi anasema hivi msari wa kumi biblia inasema na idhabini share hapa mambo ni mengi yanayofanyana anasema kwa maana huyu ni, ni, ni pilato kwa maana alitambua ya yakua wakubwa makuhani wamemtoa kwa hasuda eh wale waliokuwa na mshtaki e? walikuwa ni kwa sababu ya husuda na huyu wanamuuza kwa sababu ya husuda huo mfano niwaku... ni wabahati mbaya ni ni ni kwa makusudi ya Mungu kwa makusudi ya Mungu kuna mambo mengi kwa mfano mstari wa sita stenda pale eh, eh. Msari wa mstari wa 16 wanamfanyia mabaya akiwa ameenda kuwatafuta walipokuwa Kristo alikuja duniani kutafuta waliopotea mimi na wewe ndipo akafanywa yali mabaya. Huo ni ufanano sio ufanano. Ufanano mkubwa eh. Lakini pia tunaona kwamba wanasema waliposikia zile ndoto wakasema Hatutaki tutawaliwe. Huyu mtu atatutawala akakuwa mkubwa katikati yetu, hatutaki. Tumuuze. Tuone hizo ndoto zake like za kututawala Vile vile ukisoma katika ruka mlango wa 19 mstari wa 14 wale watu Yesu anatoa mfano wa watu waliosema kwamba Hatutaki huyu ndugu atutawale. Tukwende pale, Luka 19, eh 10 19, Luka 19:10. Luka 19:10 anasema hivi. Kwa Kumi anasema hivi. Kwa kuwa maana Adam eh 19:10 anasema alikuja Anasema hivi. Okay. Anasema lakini watu wa mji ule walimchukia wakatuma wajumbe kumfuata na kusema hatumtaki huyu atutawale wao lesemwa ukweli utawala na uongozi ana nyingi ni uongozi mkubwa mdogo na nini ni maksudi ya Mungu sema ukishakosa uongozi lazima itavurugika kanisa likosa kiongozi Familia ikikosa kiongozi, aliyepangwa na Mungu, lazima ivurugike. Kwa hiyo, miongoni mami pango ya shetani ni kuvunjia aina zote za uongozi. Uongozi katika familia, uongozi katika kanisa. Kila anaweza kaja mtu tu akaenda mbele akafanya kitu chochote kile akaamevaza yote yote zine bila uongozi, kanisa linavurugika. Biblia inasema, "Nami nitampiga eh, mchungaji na kondoo watakawayika." ukishampiga mtungaji asiongee kama mtungaji asimwei asiyo na maona ya Mungu ondoa na tawali. Kila mtu anaenda popote. Amina. Kwa hiyo unaona kwamba walikuwa hawataki kutawaliwa kwa sababu walikuwa na mioyo ya shetani. Leo watu hata wataki kutawala. Hata kidogokio kiongozi wa nchi ambaye ana, ana uongozi thabiti wa kutawala tawala anaitwa dictator. Eh watu kina kama hapa kama kila mtenyelele walifundika mpaka Kufa ameondoka na wanasema ah baba hataiko huyu mzuri sana lakini wakati anaenda wanasema haadiliki wanataka yoyote mm, vile wanataka anaijia saa 2 anaienda saa tatu luksa sasa hiyo si mpango wa kimungu e. hata mwe familia familia mwanza baba mwenye utaratibu watoto saki waingie ngapi mama saki waingie sangapi na yeye mwenyewe anabidi ajiwekee muda wa kuingia eh wanasema ni madictator kaso ndio mpango wa shetani. Yae eh, Musa aliondoka tu. Kaso Musa ndiye alikwenda ule. Akaondoka na, na Joshua, uleongozi basi. Wanawili wakawa kama kondoo okay. aliyepotea. Aliye mashoga wakazaliwa. Eh, ndaga ziki. Twende kwenye hoja ya pili. Tafiti, hata tukiishia hapa tutasema mama hatujajifunza ma kusudi ya Mungu makubwa katika maisha yetu. Bana, lakini bado tuna hoja nyingine nne. Tazifufisha. Eh, inasema tunaona inasema ndoto ya makusudi makubwa ya Mungu kwa Mungu wake. By the way. E, leo hii ukisoma katika kitabu cha hii inaanzia inaanzia mstari wa 5 mpaka wa 17 kwenye lwango wa 37. mpaka wa 11 sawasawa 11. Eh Leo hii Mungu haongei sana na mwanadamu kupitia njozi za usiku. Hizi njozi, unadhani hizi njozi mbili za Miganda pamoja na za mwezi na nyota zikimalia nyota moja. Ilikuwa ni ndoto alizozipanga sana Yusuf akisema nina ndoto nataka kuzitimiza. Aliyetewa na Mungu. Aliyetewa na Mungu lakini yao utaambiwa ndoto za kwanisani. Uwe na ndoto kubwa mpaka kuna vitabu vimetungwa kwa sababu ya namna ku, ya kuota ndoto kubwa ni uongo ni uongo huwezi kujiozesha na wale watu ana, anaenda tu ana, anapewa mawazo tu ya uongo uongo na anadhani kweli kaota kumbe hajaota Ndiyo sababu zile ndoto kubwa leo hii au waliojiita waliokole hakuna mwenye ndoto kubwa hakuna mwenye maana yote ya maana Umasikini uko kwao kuliko wote lakini wanakuambia umeosha hokesha ndoto kubwa Mungu akileta ndoto kubwa zipokee na leo hii Mungu Yubili anasema katika kitabu cha Waebrailia mwanzo wa kwanza wa kwanza anasema hivi Mungu ambaye hapo mwanzo alinena nasi kwa njia nyingi na kwa namna nyingi na kwa wakati mwingi e, mwisho wa nyakati hizi ameneleza nasi kutupikia kwa Bwana wake kupitia kwa Kristo Mungu ananena na sisi kwa namna kubwa moja ya manaye na manaye jina jingine ni, ni neno Eh, hey. leo nasema wapo watatu wa juu yao, baba, neno na roho mtakatifu. Ana neno na Mungu ndio Kristo. Eh, hey. kwa hiyo Mungu anenena sisi. Mungu amenena vitu vingi, amenena namna ya kupata baraka, ziko kwenye kitabu. Amenena namna ya kufanya kazi kwa bidii, ziko katika. Amenena namna ya ku ya, ku, ya ku ya kuwa na ndoa na familia njema, ziko huku. Kuhitaji kuoteswa na shetani naye na kuotesha. Kitu ambacho shetani hatafanya kiraisi ni maneno yaliyoandikwa na Mungu. Hawezi kuyabadilisha. Eh hey. Sasa tunaona kwamba hizi ndoto yaakati hizo Mungu alikuwa ananena kwa vingine ilikuwa inaitwa ulimu na sulimu niveau... na na sisi kupikia vitabu na 66 namna ya kufanikiwa namna ya kwenda mbinguni namna ya kuofoka utawala wako miaka 1000 duniani miaka ya mbinguni yote hizo kuoteshwa kwa baba yangu nimeshawambia sasa hiyo ni somo jingine ni kwa wakati ule tunaona kwamba Mungu anatupa tafira ya baada ya ndoto sio sio njia yake kubwa ya kuena na wanadamu ndio nikwambia ukweli ulishafundisha somo la ndoto Jensen Solomon huko kwenye mtandao kuna ndoto za aina tatu ndoto za kazi zinazoishi na mazingira kuna ndoto za shetani ndio nyingi na ndoto chache za Mungu ambazo sasa hivi zinaisha kwa sababu neno la Mungu limekamilika Eh ee, sasa kidogo mipango ya siko tunaangalia hoja hapa leo ndoto Mungu anapokuwa na mipango Mungu wakati ana, alikuwa na mipango ya kujitwalia taifa takatifu ndio kuja wewe na mimi katika hukumu kupitia katika kuuzwa kwa Yusufu kupitia katika Yusufu kutawala kule Misri ilipitia katika hizi ndoto. Eh. leo hii anaanza sileta ndoto za usiku, lakini akaleta mazingira fulani ambayo yatakuja kuzaa labda tanisa au yatakuja kuzaa watoto wacha Mungu. Kwa mfano unatoka hapa hata una, huko unajikuta una uko hauko katika maisha ya labda ya, ya raha sana. Watu mna nyingi maisha ya raha ya duniani huwa kudomtafta mungu Labda uko ungua baraka Mungu. katika kule kuugua. kukuzwa kwa Yusufu kwenda kuwa mtumwa miaka 25. Babake analia macho na nasema sitakani sahau mpaka nitoke duniani. Eh? ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Ni kama njia iliyopitia Kristo. Kristo hakupitia haku, haku, hakupikia njia nzuri sisi tuokolewe. Hakuja akawa naendesha mabenzi, akawa na panda na na, na, na, na, na, na, na nini? Chopa. Chopa eh, Chopa inaitwa yeah, chopa, eh, chopa swali au nani um, na ile help eh au mtu hapa kuna akina mama mmeshakuwa na watoto watoto ni wazuri sio wazuri njia ya kum, kum tunza tumboni ile miezi 9 na kumlea na kudzichafua nije raisi sana eh sasa unakuta kwamba vitu vikubwa Mungu anafikisha katika maumivu Eh, ukipitia katika maumivu leo na huko unamtafuta Mungu na Mungu unasikia neno lake unafanya kazi yake unajitakasa una unaishinda una, una una dunia ujue kwamba yale yani maumivu yako ni mpango wa Mungu wa kutengeneza eh, taifa jipya la Israeli ambalo lakuja kuzaa Kristo Hakuna jizi ambavyo hukoweza kupatikana bila hii hatua eh, ya ndoto hii eh eh baada ya mateso makubwa ya Yusufu, Yusufu anakuja anakuwa waziri mkuu. Katika kimshingo naweza kusema ni kiongozi mkuu wa pili duniani. Wakati wa taifa kubwa lilikuwa ni Misri na Farao. Eh, katika katika mateso anayopitia, Yanakuja kumzalia ya waziri mkuu. Katika mateso aliyopitia Ayubu, eh, yote yanapata katika zile ndoto, eh? E. ana katika mateso aliyopitia ya Ayubu yanakuja kuzaa yanakuja kuzaa nini yanakuja kuzaa anapata vitu na watoto na uzao wake wake maradufu kwa sababu alifanya nini alivumilia Yusuf alivumilia ndugu zake, zake kumuuza akamhumiliia utuma bali mapoti fa akashinda majaribu makubwa mwa Yesu katika tabu zake kwa vijana miaka 17 iko nchi ya ugeni eh ya mashetani shetani anapanda hata na kuwa mawazimu hata kinakuwa ni chanzo cha taifa la Mungu kitengenezwa kinamsha wanazaliwa mm. bibu ndio kufunuliwa kwa ajili ya maisha yao eh hiyo sijawahi kuona Mungu anapitisha mipango yake mikubwa katika vitu vya furaha furaha sana na raha raha. Hadhipo Kristo hakupitia kwenye furaha tukapata wokovu. Alipitia mautini. Eh? Yohana nabatizaji hakupitia kwenye furaha mpaka tukampata ushuhuda wa ujua wa Kristo. Sasa Yohana nabatizaji ndio mtu mkuu kuliko wote watu duniani kwa vile asema kumtoa Kristo mbele na kumeza wanadamu. Eh? Hatumeoni Paulo akipitia katika maisha mazuri sana alafu akatuandikia agano lolote jipya kwa uinjilaji wa roho mtakatifu. Hata zari kweni faulu mikupa ya Mungu hapa katika. Jeje kama unajishikilia? Jeje unapata tabu Jeje unamtumikia Mungu kwa shida? Jeje unajikuta wakati mwingine unatengwa na marafiki? Jeje? Yote hiyo, ni taabu amina. Tutaendelea. Eh? Bado tuna mambo mengi ya kuongelea. Na mstari mingi ya kusoba lakini eh uh, mtusome huko mm, katika hoja ya tatu kwa ajili ya muda kweli katika hoja ya tatu kwa hiyo tunaona zile ndoto Mungu anazileta eh zetu kubwa sana sasa hivi ni neno la Mungu mcho ni ngumu sana kuelewa maana husi lakini tulietu tafakari na kusubiri leo leo kwa leo kwa safari. Eh, ya tatu inasema eh unao watendea wema Ndiyo hukanga kukuangamiza au kukudhuru. Katika hali ya kawaida ya kila siku tamaa ya klasik. Leo soma kama hili sio kwa lengo la kutuchonganisha na, na wanadamu hapana. Mungu ha siyo mtunganishi. Bila shaka, heri wapatanishi kwa sababu hawawezi tuna waungu. Ni ya kutatanisha na Mungu na wali mwenzangu. Lakini ni kutuanda wale watu leo dhaani labda ndo ambao wakiendea mema, labda ndo ni watu wako wazuri sana, msingi. Unaweza kujikuta sio ndio unakuja kufuja. Ndugu zake Yusufu hivi faraja ya Yusuf ilikuwa awe majirani zake kwa kwanzi kwa kwanza ilitakiwa awe ndugu zake siyo? lakini ndugu zake ndio wanafanya nini? Wanamuuza. Je, yeah, maana hapa Mungu anasemi ndugu tuliozaliwa, anasema wale watu wanamna tafuta upoteze katika kanisa, inaweza katika ujirani, inaweza katika, katika kazi, inaweza hapo pale. Wale uliyokuwa unawadhania kwamba ndio walio Sio muda wote inaweze kawa wakaa ndio wanaao angalishi. Himsingi kuna methali ya Kiswahili inasema kikulacho kinguoni mako. Sio kwamba zile methali zinatungwa tu, wanao kweli ndani. Eh. Leo hii mtu Wakitokea majambazi au vibanga wa kutoa kuiba, hawaibi mpaka wapate msaada wa mtu e. anadai. Eh. Anasema e, mara nyingi lengo la watu kumdhulumu mtu mwingine. Hii inaweza katokana na sababu nyingi. Mmoja wapo ni kama Yasufu. Usipokuwa unafanana usipokuwa unafanana naye. Eh, wanaweza kukusengenya kwa sababu ungeongea u... u... uchafu pamoja na ungeongee umbea pamoja nao. Eh, mbona ushona kati ya kitabu cha Yohana ya kwanza mlango wa 3 na 12, e. eh, Biblia inauliza inasema je, ni kwa nini kaini alimuua Habiri? Eh, ni kwa sababu gani? Biblia inasema ni kwa sababu eh Kain alikuwa mwovu na Habili alikuwa mwema, alikuwa mwenye haki. Hicho tu. Eh. Mlevi hamchukii mlevi mwenzake. Ndio siyo, Eh? Mwasherati anaweza kachukia jamaa jamaa wa sharati mbaya. Haana? vile. vile. Mzizi vile vile. Wanafanana. Wanakutana, mvuta bangi, mvuta madawa. E, na mambo mengine ambayo yanmteteza Mungu eh nyingi watu wanachukiana na kutofautiana kwa sababu huyu anakoa upande wa walungu mwingine upande wa Bisha sasa unasema mbona haifanani na kile kicho watu wasema kwamba wale unao tunaangalia hicho kicho wale unao e, unao watendea wema Yusufu alikuwa amewatendea wema ndugu zake. Ameena ametuma na baba yake emme nenda kawaangalie. Kutoka walipokuwa nakaa Kanani kwenda paka she, Shekemu. Takao kwenye bonde la la, la Hebron ni kama wilaya. Ni semta mbali kama unatoka hapo no na uenda labda wilaya ya ya Kisharao. Tokenda si noma. pale na alikuwa anajua sio hawa mbili. Alipowakosa angeza kurudi kwa babake asemwa sijawafuta. Jana wale anamwambia Nimeenda sijaona. Kumbe hata hajaenda. Yeye anafika kule anakutana na mtu aliyemzoea jamani Nimeambiwa hawa wanakuwa na hapa. Sio waoni. Anasema hawa wako kule dodhani mbali. Anaenda na wakafuta moke. Wale hata walikuwa na mpaka yamkini anahatalisha maisha yake. Eh, ndio wana, wanamuona kwa mbali anakuja kuwasaidia. Anakuja kuwajulia hali. Mkinga anaenda chakula na nini ndio anasema kinuue. Yule nlicho walitoa kufanyia Kristo kisha tulikufanya kristo leo sio sio kama ni wengine ni Mimi na wewe hata tulipo kokoka tumeendelea kumuua kristo leo ile sawa tunamshuhudia mara ya pili tunapoingia katika mateno machafu ya mksuti eh amina mm. kwani tunaona Yusufu wale ambao watembea mazuri ndio wanafanya nini wanamwangalia kwani anaendelea kuatafuta anaendelea kusaidia fanya nini eh. Em twende tusome mfano mmoja wa waagano wa, jipya ambao wa sikipiko kidogo. Uh, lakini kwa sababu kwenye Biblia hatuwezi kwa hata kusoma. Na katika warumi wa 2 mangu ule wa 15, mstari huo wakati mwingine na utafakari unasema hivi wanadamu hatuko vizuri kiasi hiki. Kwa nini Mungu ameweka mstari katika Biblia? Eh, kwa wapili mangu wa 10 unasema kwa 10 ngapi? amba pili nasema hivi. Haole nasema Nami, kwa furaha nyingi nitatapanya tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Je, hadiri nijiye kuwapenda sana nitapungukiwa kupendwa. Yaani taswira nayoona mbele yake alikuwa anashughulika na, na wakolindo anamwambia jiji ninaloanza kuwapenda ndivyo ni kama ninapata kinyume chaka Yusuf alipoenda akawakosa akaenda kuwatafuta mara ya pili na sehemu ya hatari ndipo anakutana nao wako tayari kwenda kumuua tena wana lengo la kwanza zao tumitupe kwenye shimo baadaye tumeuze ni mateso eh hilo tulijue unaweza kukutana nalo ukafanywa tunaweza tukawafanyia watu wengine vile vile uwe makini tujifunza ya mambo ya Mungu nani ambaye sema kama hii haimfundishi kitu za msingi katika maisha ni nani ambaye kinaufundisha amina endo katika hoja nyingine Lehe. inasema hivi na hii ni hoja kubwa na ile akasema hii ni mfundisho anakuja kufundisha baadaye Nahisi na, na, na, nikifia ili leo Mungu analiangalia sana kwenye machaki. Mungu anaangalia kila kila zuri na mbaya. Eh Biblia sema Mungu anakaa mbinguni akaangalia wanadamu kuona kama yuko mtenda mema au mtenda mabaya. Eh. Lakini kuna maeneo Mungu anakazia zaidi. Kwa mfano akiona wanyonge na wadhaifu, anaangalia macho baadhi mawi, mawili kuliko. Anasema wadogo hawa, maraika wake halali, anasimama mbele za Mungu kila siku. E, wale wadogo kwa maana nyingi ya umri kwa maana ya uwezo mdogo, kwa maana ya kuonewa, kwa maana ya kujua haki zake. Hao Mungu anasema yuko makini maradufu. Ni kama uko na mtoto mlemavu, utamwacha tu uh, wale wanaoruka ruka, ruka uh, utaangalia uta sawa? Yule mwenye kaulemavu mlemavu kwenye life ndio utamweka karibu zaidi. Hi. Sasa hii moja tunaiona inasema hivi, eh? Mtu asiye kinga ubaya naye anakuwa sehemu ya ubaya ndipo yani, ha, ha, haijalishi kwamba ubaya unaendelea, uovu unaendelea, zuruma inaendelea. E, uonevu unaendelea. Halafu ukawa una uwezo hata mdogo kiasi gani usiupinge usi au ukawa neutral, ukawa katikati unasema sijihusishi. Waache wamalizane. Mungu anasema huyo naye anakuwa sehemu ya ubaya. Amina. Eh, ni kuna msemo huko duniani, wao ni nitumie kwa wale ambao wanaweza if you keep quiet during injustice, you are on the side of the oppressor katika uonevu wewe uko upande wa muoneaji. Maana andalia akimia kimya kimsinge hayako kulia wala hayako kushoto, si ndio? E, lakini Mungu na hekima tu ambayo Mungu ametuumba naye. Mtu anaeka kimya katika matatizo. Leo hii kuna doa zinakufa. Makanisa haya si mchototi. Ya kimya, yanakusanya sadaka. Leo hii kuna watoto wanaharibika. Hawa, hawasaidii ndugu zao, hawasaidiana baba za ziwae wafanya nini? Akanisa tu mradi unisaidie mimi. Ya kimya. Leo hii kuna uovu unafanyika dhidi ya sheria ya Mungu, kuna uo, ushe, kuna ushoga. Unaendelea mwingi. Kuna watoto wanaoa matomboni kila kukicha kwa kwenye, kwenye utoaji wa mimba niseme kama mtu aliwahi kutoa mimba kabla kama ambapo ni kosa nyingi nyingine na nyingine itafanya lakini kwa makusudi kwa uzuikasema nimetoa mimba nikitatoa tena kwa sababu ni bahati ni kosa tu hapana kuna makusudi tunakuswa ukishajua kutakivu kuerudia milele uwezuka sema kwamba ninajua e, uovo ni kosa basi sikakani useme milele unaweza kwa kufonyoka lakini uwezo ukasema kwenda kutoa mimba kwa makusudi useme ha ni bahati mbaya ni hata nikirudia nitaomba kwa Mungu anasema pana hapo sio sio una uwezo anasamea zile nyuma vyote mimi anaweza tano anaweza kama saba anaweza alitoa moja yote hizo Mungu anasema ukisha tambua kwa salako. na uzito sasa zile ni rovo, zisizo, na uwezo zenye u, u, leo makanisa yako kimya watoto wanachomolewa niwahi ni kuangalia video ya, ya alive at your soul mtoto anapokimbia wakati anatolewa ana, ana mimba anakuwa na anaogopa ana anaenda analala ana, upande wa pili kwenye tumbo la mama yake eh, anakuwa kama anakimbia kama baba na wewe ukishambuliwa na wanyamaji ukikimbia sehemu ambayo ni ya, ya, ya mbali lakini baadae baadae mtoto ananyoofolewa damu inaanguka hakuna damu inayomwagika bila maumivu eh sasa hizo zote Watu waliokaa kile wa tabako wanatushaja kusaya masadaqa sadaka Mungu ana sema ni sehemu ya yale maogo yanaendelea. Ye uhubiri nimechemka sana hii. Tuende kuchemsha tupashe moto au kupoza kidogo. Na nataka kusikia tuchemse tupoze moto. Ninachemsha ni sane. Sawa. Bado tunataka kuchemsha. Lakini Mungu anaosamehe wote ili mradi tukishajua nafos yetu tunasahau yale yani. eh sasa unyojani leo inayosema mtu anayekaa kimya kwenye dhuluma kwenye uovu unaendelea eh, ukisoma katika mstari ule wa 21 mpaka 30 utarejelea biblia yako Reuben ni ndo kaka mkubwa anasema wanajua tumbua nasema pana tumtupe tu kwenye shimo kwenye shimo kutumba kwenye shimo refu etirengo ni ilu, alikuwa na uwezo wa kusimama akasema hapana akapiga kelele kama alikuwa kweli kama alikuwa kweli ana nia ya kumuoa. Yule anasema alitaka wamfunye wamfunwe kwenye shimo baadaye aje ajifite aji, amuokoe. Hapana? Eh. Kwanza anasema kwamba unamwona mtu labda jirani yako anevamiwa na majambazi ukakaa kijaa ukasema nitakuja kusema kesho wakati washamooa eh na tunaona baadaye baadaye Wanamfanya nini Wanamtupa kwenye shimo kwenye kisima ndio e, bila kusema bilika lakini bila saidi lakini shimoni kisima kiko hakuna maji bila maana ya kiroho unapoiona hapo mbele ya safari kuna miji mstari na eleza kisiko, na maji maana ni nini ya kiroho kwenye kitafuta zakaria eh. lakini kwa hiyo tunaoona huyu huyu kaka mkubwa rubel mtu wa kwanza naye anafanya yale yale kwa hiyo tunasema mtu anatakiwa asimame apinge ule mwongo kama kweli alikuwa ni mchamungu Nae, kwa hiyo naye huwezi kumtoa kwenye kundi la wale waliovuruza, waliomuua. Alikuwa sehemu yake. Hata kama alikuwa anajifanya kama anmsaidia. Eh. Anasema sio katika Yohana mlango wa na mbili, mstari wa ya 42 na inasema anasema watu walimwamini Kristo wayahujia hata wafumu na Wayahudi lakini walikataa kumkiri kwa kuogopa macho ya watu. Eh, mtu anakataa kusema Vidi ya uonevu na uovu kwa kuogopa ataonekanaje? Kwa kuogopa eh, lazima uchague ule upande dhaifu ambao unamene nao. Ndio Mungu anachosema. Eh, anasema katika kitabu cha Yohana nango wa 9 mstari wa 9 Yohana, au nakumbuka tuliona kisa cha akamtalie zaliwa akiwa kipofu akaanza kushinda akaponywwa na Kristo eh mtu mzima eh akashindana sana Badai na Wayahudi baadaye wakawaita na Mafarisayo wakawa nasema ah wewe huyu ni mdhambi ni nini ni, ni, ni kama umeenda kwa Kamanzira na nini yanasema pana huyu mtu unaamini ni radhi na ndiye ile Kristo ajaye Wakasema, wewe sio Wakawaita wazazi wake wanasema nje wazazi wako em twambieni wakamita baba na mama twambie huyu mtoto wenu alikuwa kweli kipofu wakasema sisi tunachokijua baba huyu alikuwa yeah. kipofu nilipoteweti wetu e, ila kama amepona jinsi alipopona tujui ulizeni yani ni kama wakamluka hawakutaka kabisa kushirikiana naye yeye anabaki kupambana pe, pe, peke yake amina tulisoma ule msali wakasema kwa hiyo bibiwe wazazi wake lakini bado walikuwa hawako tayari kusimama na maana wao watoto wao Eh. Wewe me ni metupa sa. E me metupa sa. Eh. Biblia eh. inasema katika kitabu cha Mathayo mlango la 12 mstari 30 inasema hivi, yeye asiye kwa upande wangu yuko kinyume changu. Na yeye asiyekusanya nami anatawanya. Mana masi, mana haya maana ya maneno haya. Maana yake ni kwamba eh lazima ukae upande mmoja ujulikane lakini useme ah. ah Huyu anayeonea sisi na shiri lakini vile vile sitaki uje maisha hapana ukisha acha kushiriki na huyo anayeonea wewe tayari uko unaonea na, na, na, na amina amina tumijifusa. na hizo njuseba nayo katika hoja ya nasema katika katika Marko wa atakaye nionea aibu mbele za watu na nini nitamonea aibu za baba yangu na malaika eh nuke ni alimonea aibu au alimonea hofu au haku aliogopa kukaa upande wake ndugu yake eh wakati yuko na uzu atiana karibia kuuawa anasema e, na mimi nitakuhesabu kama wao anasema e, pia katika kitabu cha E. Yeah. E mmtushana kati mwanzo 37. Badumis, kama maliza. Sema mstari kule wa, wa 29 na hivi. Akarudi Ruben wa 37 29 37, Akarudi Ruben birikani kumbe Yusufu hayumo katika birika Akararua ngozi zake, akarudi kwa ndugu zake akasema mtoto hayuko nami niende wapi? Yaani kana kwamba anashangaa kwamba yametokea haya mambo alikuwa anayategemea. Wewe na no umetoa wazo tulitupe umo shimoni Ilo ni wazo zuri. Sasa anakuja anakuta tayari yashamuuza labda alikuwa ameenda ku kurudisha ku, ku, ku, mifugo na nini kuchunga na nini. Anakuta tayari mtoto yashauza. Eh Kama hukuchukua hatua madhubuti utakuwa ukita mambo haya sharibika zao. Eh ni nini. Kimsingi hapa unaniuliza kwenye kundi la mtu ule kwenye shimo. Unategemea je ungemkuta amekufa kusema kwamba ni ulikuwa umesaidia nini. Bora ulimkuta amemtoa akiwa hai. Wamemuuzwa. Kwa hiyo walichofanya walichofanya ilikuwa ni bora kuliko tena katika hoja ya na hii siji kama nieleza vizuri mwanzo naomba nenda dakika tano eh naomba yuni fafanue vizuri nikiwa naitulia sio nilikuwa nakilizana na hoja hizi tano Na naamini nimeeleweka kamaa naamini nimeelewa na mimi nimejielea anasema katika mlango wa hoja, hoja tano inasema hivi wale wa zao kugeuka na kuja kukufariji eh Mchawe anaweza kaenda karoga mtu alafu baadaye akajifanya anakuja msibani kutoa pole. Ndio sio? Mm -hmm. Eh. Mtaweza akaenda akakuchonganisha na mkeo, na mmeo, na mwanao, na na boss wako, alafu akapita nyuma akaja kukufa kuku, kuku, kuku mbinu za kutoka kwenye ule mtego. Alile tatizo. Ndiyo siyo? Mm Huyo -hmm. ni nyoka. Eh, Masha nyoka. Kuuma na kupuliza. Hatu na namna hiyo hapo. Unaweza kusema haiko wapi kwenye u, kwenye ya leo. E, sasa hii ni nini? Ni kitu kibaya. Ama kwa kutendewa tujue Lakini pia kama tuko kwenye nafasi ya wengine tunaoga. tunatakasika. E, anaenda kitu kibaya, anarudi nyuma, anakuja ogopa. Ha, Asilimia ya wanadamu, tuchukue watu wazima walio wanayoshtanza wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wa, wa, kwa Kristo, ongea wa Kristo, wanayefanya wanashika Biblia yao kwa hapani wanatembea nazo. Eh, niwaseme hapa. Katika kumi utakuta saba wanatabia wa, tabia Kristo. Si jamsema mwingine. Si mtu lakini ndio ndio alishia. Katika kumi saba hapo ni chini sasa ngoja so msali ule wa 31 mpaka 36 kwa sababu ina, Najua nitamaliza sasa bila mm -hmm. tatizana anasema msali ule wa 31 anasema kwenye manzo 37 kanzu ya Yusufu wakamchinja man, wanabuzi na kuchovya kanzu katika damu wakaenda nayo ile kanzu ndefu Wakamletea ya baba yao wakasema tumeona hii basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama siyo akaitambua wakasema ndiyo kanzu ya mwanangu by the way biblia haijakunjemsha haijatumia kanzu kanzu ni mavazi siwa sio ya binadamu sio ni koti ni biblia e, e, vazi e. na hajasema kanzu ni kule mwanzo anasema e, vazi la rangi tofauti tofauti hata leo kuna mavazi yenye rangi tofauti tofauti anamatia kuliko ya rangi moja labda ambayo eh haina hai urutu eh. kwa hiyo anasema mwana anasema msana 33 akaitambua akasema ndiyo kanzu kwa hiyo tunaona kasema ndio vazi na mwanangu nyama mkali amemla bila shaka Yusufu amelaruliwa Yakobo akararua mavazi yake mavazi luka ya kibiblia ni kujil, ni kuomboleza Eh Biblia inasema ndipo Ayubu aliposikia watoto wake wamekufa na mifugo yake imeibwa nini akararua mavazi, ya. mavazi. E, mavazi yake. Kunalarua mavazi. Eh, ndio alisema Yakobo alalarua mavazi yake, maraika akaanza kuomboreza, akajivika gunia viunoni unoni, eh, hayo mavazi ya maomborezo. Leo hata leo yuko na watu wanajivardisha magunia wanajipaka ma majivu yetu siku ya majivu. Ile ni unafiki. Eh, anasema larued mioyoni sio mavazieni. Leo hii himu anataka tunarua mioyo. Anasema tohara ni tora, tohara ya moyo sio ya magovi ya mwili. Maana huo. Eh, ile ilikuwa ni taswira tu katika Kristo kila kitu kiko katika moto. Amina. Kwa hiyo huyu anafanya katika nyakati zake leo hizo nataka tuwafanye katika roho. Kurarua mioyo, mavazi ni nini? Ni kujuta. Ni kusikitika kwa sababu Leo hii mtu anaweza anaenda kufanya kitu fulani akarudia kakifanya tena anaenda na chepuka huko anatoka kesho nae ha hasikitika naenda chepuka mina, ee, anasemba, anasemba, ziunoni, na sehemu nyingine huyo hajalarua mavazi Amina eh anasema hivi Sikiliza sasa anasema akajivika gunia vya nononi na kumlilia maanae siku nyingi wanawe wote Bible King James nasema hizi signs wanae kwenye Bible King James ni watoto wa watu Eh, asema wanawe wote alikuwa nao 11 huyu mmoja ndo yote eh na binti zake wote yani hakuna ndemba maneno na wale wa, waliofanya eh wakaondoka wamtulize lakini akakataa kutulizwa akasema la nitamshukia mwandangu nitasikitika eh, hata kuzimu baba yake akamlilia sana wale walio toka kumuuza walio toka kumpangia walio toka kumdanganya na mavazi yenye damu ya mbuzi na nini kristo nayo vile vile wanakuja kumtuliza kum kutuliza pekee akumfariji hebu jiulize jamani tusipojua maneno kama haya waovu hmm. Haya ndio maneno ya Mungu. Kwa tunaona wale watu wanaotaka kukukune, kuku, wana watu wanakuja na wale waliohusika, eh, leo hii mtu akipata shida <coughs> hata wale walioikuwa wanatamani kupate Mionyeo ya binadamu tumeuma bila. Kuna jukumu la kuendelea kijana maneno ya Mungu. Biblia inasema usifurahi adui yako anguka. Eh. Hey. Unajua mimi nitafurahi nani akianguka? Biblia inasema adui za Mungu. Adui za Mungu mtu yote anayeoja kutoka akataka kuharibu roho hizi zilizoko hapa. Labda ni adui wa uongo. Labda ni mtu akataka kuwafundisha watu walewe akataka kuwafundisha watu wale matangu ma, ma, doa, fanya nini? Nadoemchukie huyo. Kwa sababu sio adui zangu, ni adui za Mungu. Inasema yeyote atakayewakosesha wadogo hawa, mbele za Mungu wewe wlioko we hapa na mimi ni wadogo. Anasema Heli angalifungiwa ji kwanza hera zingalivalia lakini pia kama alizaliwa Heli angefungiwa jiwe na kutupa katika kidudu cha maji asiwepo tena Kwa mwanzo mateso yake yatakuwa makubwa wanasema hao lazima tuachuke lakini mtu tumeenda nimegomana na na na namfanyakana na au kwa sababu labda nimemonea eh, wivu amefanika cheo alafu tukao tusalimiane alafu nataka Mungu ammuue hapana nikosa hiyo anasema wapendeni adui zenu mimi ninawapenda adui zangu na bado najifunza amina bado najifunza sijafika hata kidogo lakini Mungu anatudai mndaoote ukisoma katika kitabu cha wa, cha nyakati wa pili mlango wa 19 mstari wa 2 Biblia inasema je niwapende Tende pale kwa sababu hii hoja huwa hawaelewi. Tende pale. Hu mstari sikuwa umepanda na nashukuru nimefungua pale nimefikwa. Kwa hiyo mstari umeitwa na Mungu. Hakuna mpango wangu. Na siko weza kwenye mukumo. Mlango wa pili, hey, mlango wa 19 yakati yakati wa pili, mstari wa wa, wa pili anasema hivi. Yakati wa pili 19 2 anasema hivi. Yangu mwana wa Hanani mbonaji akatoka kwenda kumlaki akamwambia mfalme Yehoshafati, mtamungu. Anamamia hivi. Je imekupasa wewe kuwasaidia wa ovu na kuwapenda wamchukiao Bwana Mungu muda wote. Mashoga ni watu, watu wanamchukia Bwana muda wote bila sema ni miadui za Mungu katika kitabu cha cha, cha cha wa rumu wa kwanza utaona shida Na sehemu nyingi nyingine unataka nenda kutoka kwenda nabii wa uongo ni adui wa Mungu. Ana mchukia bwana. Nabi waongo hanihusumi mimi. Hajanishengenya afanye lakini namchukia kuliko adui yangu bila. Na sita sitaki kuwa na adui bila. Na ikiitokea labda nikagomana na mtu kwa sababu zangu, hiyo ni, ni nayo nimeumba nayo kama mwanadamu. Si ni ndani lakini atakwepo same friend. Huyo sitamombea mabaya. Na nikipata neema nitajifunza kumombea mazuri. So, ni adui yangu mimi mkos. Naweza kama mimi ni ndio nimemkosea. Anasema Eh Anasema heli wenye rehema maana hawa watapata rehema. Anasema uki ukiwa una sadaka yako unataka kwenda kulitoa. Ukagundua kama kuna mtu umegomba Haja na hajagombana na Mungu, sio una doa sio nini Anasema iache pale sadaka yako. Nenda papata rehema halafu uje. Utoeni nini? Ni vitu ndiko tunatakiwa kukua. Nani ambaye, Meshajua, tufutia, mugu, wale ambaye hajagiiyo hoja. Mishajua tofauti ya adili za Mungu na adili zako wewe binafsi? Hey to you. Lazima na dio uongo maposa. Hatujuani sibadi yangu, lakini namchukia kuliko mtu yeyote. Mimi huko watu ashanionea hapa. Sitataja majina. Sio haamko hapa. Wako tu duniani shefu. Niweza kaja akarifanyia kitu kibaya labda mipakani mwangu na maene. lakini simchukii. Sio haina uhusiano na Mungu. Amelia? Mm -hmm. Eh. Hey. Kwa hiyo tunaona kwamba wale watu ambao ni kwa hiyo tumalize kwa kusema mlango mmoja unaosema tunajifunza tuna, tuna nini tunajifunza kumfanana na Kristo kila kupicha na kukamilishwa ukisoma katika kitabu cha na, naomba nifunge kwa msalibu no, wa msingi timotheo wa pili mlango ni msali wa muhimu wewe unaamini timotheo wa pili 3:16 uone mstari ambao ukiwa huujui, huu um, ujui mara mbili mbili, umeanguka wapi mstari lazima uone na ujue tumasema 2 3 16 tulikuwa zamani team team sura ya tatu. mstari wa 10 na star ngawa una zamani nani anakumbuka eh kwa hiyo lazima tuujue anasema hivi kila andiko lenye funzo ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa lengo la mafundisho ni kwa kwanza lengo la biblia ni kufundisha sio kuhubiri tu kuhubiri lakini kwanza ni kujifunza masomo anatoka baadaye anasema na kwa kuonya watu makosa lazima la tufundishane kwa kuonyana makosa na makusudi ya Mungu na kwa kuwaongoza lazima neema ya Mungu pia katika wema na kwa kuadhibisha kututia adabu adhabu inaumiza e, adabu. katika haki eh anasema ili mtu wa Mungu awe kamili Mungu anataka li kamili eh mtalekabili ni nini ule ushirikiano wake na Mungu hakuna idara yoyote. Tunajikuta tukiona na ushirika wa Mungu katika maombi peke yake. Leo makanisa yanataka kushirika na Mungu katika maombi ya uwongozi. Hayataka kushirika na Mungu katika ukamilifu wa neno, katika uh, ushindi wa dhambi, katika vitu uh, vingi vya uh, katika kuwapenda ndugu zetu na kwa maneno tu na kwa vitendo na nini? Mungu anataka tuwe kamili katika kila idara. Eh ni kama upate mtoto ambaye anajua hesabu kiasi, anajui kusoma, anajui kiingereza, anajui kila kitu. Anekamilika huyo? Lazima ajue yote. Kwa sehemu kubwa. Ndakazalifu. Kwa hiyo e, anasema ili msudi mtu wa Mungu awe kamili, anekamilishwa, apate kutenda kila kila tendo jema neno la Mungu linatufundisha tutajifunza maisha ya Yusufu, maisha ya Pombo, maisha ya Kristo, maisha ya yote yale. Amri za Mungu na nini? Ili e, tusudi tue kamili katika kila tendo la Mungu ambariki sana, tuishi kwa Kristo tunachukua neno hili. Soma maana haya la Mungu mwingi. Yes. Dondoke katika mchanga, katika ma uh e, bali endoke katika mwilima. nyama, kufanya kazi na kusudi hapo kwa maisha yetu. Maisha ya watu ambao wanasafia mbali, haya. Kwa Mungu kaatuzidi kuwakiliewa. Tuashukuru kwa baraka zako kwa tukusanya katika wengine kabisa kwa pendezwa saume hilo hilo lina lako katika jina la Mungu baba mwana na roho mtakatifu na okay. mwenyezi wetu pekee amen